Benoa, a, bihar, en euskaraz ekimenaren barnean, ba zigortzaileak filma ikusi da 7 herrietan, bariete cinegelan eta hemen dugu bere zuzendaria, Arantzaibarra, erratsaldeon. Erratsaldeon, ba noiz. Bueno, a, filme hau ba filma dela izan daiteke, baina e, egin diezak ezu ba laburpentxo txiki bat. Bai. Ba, bueno, nik zigortzeileak iratzi nuenean, ba, nire intenzioa zen batez ere, ba, bueno, ba, pelikula bat egitea, ba, bai gazetxoentzako eta bai nagusientzako, bueno, danak, ez, ba, familian ikusteko pelikula bat, ez. Eta orduan duan e, nahi nuen, ba, batez ere, traktu txarrakaiti zitzein, ba, era batera, umei, eutzeko era batera, eta hor duan, zitzaidan, E, gaz, zelan irutal eta hiru e, gastetxo batzen diren talde bat osatzen zigortzaileak ditzen dena, ez? Ba, batek dantzan egiten du, beste batek kungfu egiten du eta e, multitso batek iparraldekoak, ba, eh horren adoreekin da eta zintziliaien semeada da eta orduan hiduren artean, ba, zigortzaileak izeneko talde bat osatzen dute, zigorrak ematenko txarto portatzen bidena. Orduan, ba, bueno, horrela eh ba, e, eta bueno, ba, Apurka-apurka, ba. <laughs> pelikula, ez? Zortu da. Uh -huh. Eta zer nola erabaki zen edo euskeraz egitea, filma? Bueno, nik, a ber, nire izkuntza euskerada eta nik eurazoekin eta lagunekin beti euskeraz egiten dut, ondarrutarra naiz, eta orduan baguna, baritxako ba, normalena zen e, euskeraz egitea, ez? Gauzabat, e, nik ipuñak egazten dut eta e, iparraldeko ikastoletan ere bai ebilina, ez? banire ipuna ba, irakurtzen edo kontatzen, abestiak ere egiten ditut euskaraz, da be bai abesten dut. Orduan, banit mitzako normalea zen ba, bueno, gidoia ere bai ba, euskaraz egitea. Eta horrela, bueno, gero lortu genuen e, e, bai eh euzko jornalitzako subbentzioare bai, ez? Ze pelikula dena berda, claro. Eta bueno, ba, zer modus jantz emanaldiak igualdean. Ba, bueno, e, zeinatu genuen, a ber, abenduaren hogeta iruan, zeinatu genuen iruñan, mm -hmm. e, eta gero ja e, bizkaian gipuzkoan eta araban, zeinatu genuen urtarriak bostean, eta egia oso pozit gaude zerren, batez ere, herrietan, ba oso ondo, jarrera ona duti du, eta jendeari asko guztatzen zaio, kritika gero bai onak izan ditu, eta ba, bueno, niri gehiengu gustatzen zaidana batez ere da, ba zelan ba bai eta bai gastetxoei gustatzen zaien, eh? Ez, ez bakarrik gastetxoei ero ez bakarrik nagusiei. Gusten dudana da ba beraien artean non dopatzen dutela eta gero gainera ba sola saldi bate ba eukitzen dutela beraien arte ere, bai pelikularekin ba eh ael gaiarekin, ez? Baina konturatuguabe, ez da, ez dago egin da pelikula, ez dago egin da filma ba lezio bat emateko ero ezer irakusteko ondo pasatzeko da filma bat, ba superheroien ba bueno, gastechu superheroien buruz es, eh? baina bulinari buruz itze egiten duenez, ba bai anderinoak, bai gurazoak alduzte baitzegin beren ikaslero semealabekin, ba gai hortaz naturalki zen, bueno, ba filman ikusi ikusiko duzuen bezala bihar, ba bueno, ba asko ikusten da bere bai. Mhm. Orduan ez ba Al batetik umeak ondo pasatzeko baina badakak trasfondo e, pedagogiko bat ere orduan. Bai, bai, bai, bai. Da, bueno, gero gainera nik hidratzi nuenean gidoia eh ezitaia eta dagoak eta zuten gidoia eta eta asko begiratutako gidoia da, gauzak, ba horre gausak, ba ere bai. Naiz eta superheroien buruz sitekin dauka Mndauka bat basikortzaileak sortzen da bullyingari, ez bullyingari Orduan ba bai eta bai mutiak, hirurak batzen dira hirurtako e, birek ba paijatzen dutelako eh bullyinga, eh, daukatelako ba batzuk beti dabiltzatenak, beraien eh burla egiten edo umilatzen. Mhm. Mm Ta benoa, ba, espero dut iparaldeko leku gehiagotan estreinatzea filma Ba Gure esperantza da ba, iparraldeko elekutan, legu guztietan, estrenatzea, ekozleak nahi du iparralde guztian estrenatu, eta gupensetzen dugu iparraldea dela, ba, bueno, nik idatzi nuenean gideia, nik, nik iparraldearekin pentsatu nuen asko, ziren nire asko zait iparraldeko doiua, Euskal Herria ba, handia da, eta danok egon behar gara kulturan, eta oso berazgarria da, dano jakitea, igual ba, iparaldekoena jakite ero iparaldeko ategoaldekoena ez eh? orduan dut ba osa beratze izango zela ba iparalde aldugun guztietan eltzea eta ekoizleak badauka bentatasmoa uh -huh. izan ere ba, filman lapurdiko erpresentazioa aurki daiteke ezta Bai e, zigortzaileak hiru gaztetxo osatzen dute binemaska eta mutil bat eta zorteileteko mutil pakarra hitza Andoni de la bine. eta berak egiten du baleoren pertsonaia ezintzilarien zemearen pertsonaia oso argia dela berarekin hartzen dira burla egiten diote oso argia delako e, doño esberreña delako eta bueno ba bera da laprikoa eta beraren ama Pertsonaia egiten duena, Danaia Robles, bebai dela lapordikoa, eta bada iparraldean oso abezlari osamatua. Uh -huh. Eta bebai biak egongo dira. Horri da. Horri da. Horri da. Horri da. Filma zazpiter ba, ditan izango dela, barriete zinegelan. Eh, uh -huh. Bost euroko prezioan eta, bueno, unmentzat, hamalau urtetik bera biterdi, eta, bueno, haipatu bezala, hongo zaretezu, eta... Bai, ba, gutxi gara bera, bost urtetik aurrera edo zeinek ikusi laizak. Hombre, nire mm hilo -hmm. bak urte dauka eta ikusi du flima, baina ni nipentzutzen dut onena dela, lau bost urtetik aurrera, koentzatu. Mm -hmm. Eta, bueno, bueno ez bak arregazetxoak, durazoak, e, andereñoak, mm -hmm. eta nagusiak nahi dutenak, ikusi, ba, flime bat euskeraz, ba, nimatzea. Ados, badei horrekin gelditzen gara eta ari ezkera gantza bueno, erantzuta adik. Ez <gurrisa> egu egi. Bale, ba. ezkerrekatza, baiagur. Aio. Bai.